IK News Radio Aktiel Goeie naand en hartelike welkom by nog een aflevering van SAEK NIS Radio met ons actiehede program. My naam is Corrie en dis my groot voerig en eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte met SAK NIS. SAK NIS speelt tans lekkere vakantse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal deurgaans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste NIS en baie meer. Ons vraag dat mense meer betrokken raak en bijdra om ’n platform vir die volk te bou. Wil jou omroeper by SIK NIS wees? Het jy een program met jou wil aanbied? Wil jy plaaslijke NIS vir jou gemeenskap aanbied op ’n voorbepaalde tijdstip? Wil die opnames maak oor van belang vir volk help ons om ons erfenis terug te neem kontak ons by nuus by sikradio.com Ons wil ook vir die geleentheid gebruik maak om gratis advertenties oor die licht aan te bied vir volkseie besighede. Ons het tens nog nie die mannekrug om die opnames te maak nie, maar jy is welkom om vir ons opname te stuur om te speel. Maak ook geris gebruik van ons webwerf www.v.co.za. Gaan plaas jou advertentie gratis daar. Ons wil ook aankondigingsraak in een en belangrike gebeurtenisse maak, die volk bewust te maak van sake rondom selfbeskikking, ook in die lig om dat ek met persoonheid te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ek sal die enige hulp hoog op stel. My e-postadries nies by shikradio.com Vanavond kyk ek na selfbeskikking weer eens. Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderscheide skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van SAEK nie sene. Voor ons aangaan kom ons luister ees na Adam Tass met Ben om. Die mylvaar van sy huis Sy fiets die het nie keers nie Die in die balte moes hy staan En amal het sy tjoe geken Wat hy vluit so langs die pad En hoor als langs die harde pad Hoor jy hoe hy vluit En somtimes klap dit zweerlik Of jy spieke wat jy vijs sy kry O ben by sy kom O by any hy die naam nie, maar dit val so lekker op die o, Ben Bicycle. O, Ben Bicycle. En jyna terug huis doe, terwijl hy vluit, vluit, rui. En hy het pikkie steveel, Uit sy halfjackie uitgekruid Naar een steen, een aftraad Uit hy een trekker overduik Uit nooit die loris en kon nie Uit nie hoe het uitgekruid O Ben Bicycle Uit hy aans en meer sterk moet O en amal op hier die aarde Vluit, vluit, gegroet En wat ek hier, wat ek hier laat nacht Langs die harde oog rond bad Hoor jy sy oog weesie Wat dan altyd huis toe so vaat met Ben Bicycle. Ek wil ansluit by gestraanse gesprek oor die boere BVRse selfbeskikking bly relevant. Selfbeskikking vir die Afrikaner volk is nie uniek in internationale verband nie, gevolglik nie vergesorg nie en allermins onredelik. Die koesie van selfbeskikking het skielik op die internationale koolig beland nadat die Switserse bevolking hulle uitgesprek het ten gunste van die gedeeltelike sluiting van die grense vir nie Switsers. Die Sootserse Volkpartij het het recht gekry om ’n referendum oor die onderwerp af te doong, nadat die land, soos andere Iberoepese lande, te kampen gekry het met toenemende instrooming van vreemdelingen vanuit alle werelddele. Net meer as een halfte van die Sootserse kiesers het saamgestem dat die grense nie so op kan blij nie, en dat die invloei van vreemdelingen baie meer beperk moet word. Sootserland het gekies vir, vir nationalisme, behoud van eie kultuur, beskerming van die eie volk en die behoud van die eie staat vir die wat dit opgebouw het. Dit is niks anders nie as systeem vir selfbeskikking. Die EE sê het reglement om sy betrekking met Sootserland in haar onskou te neem, kan hom self op risiko plaas sal ander Europees volke die selfde standpunt sal inneem wat glat nie onmoendlik is nie, gaan dit die bestaansrecht van die EE self in ‘n enorme krisis dompel en sal dit terugslag wees vir die gedachte van streeksregerings. Waar die machtigde EE enkele maande gelede ontast, onantastbaar gelijk het, het die klein soetserse gestaakie nou een enorme kraak in sy eenheid mondering geslaan. Die les hieruit is, dat in die wereldpolitiek niks in klip gekap is nie. Die Romeinse Rijk was dit nie, die Sowet-Enie was dit ook nie, en die EE gaan dit nie wees nie. En so sal die Suid-Afrikaanse eenheidsbedeling in die selfde voetspore volg en verbrokkel voor die mag van nationalisme en die eis voor selfbeskikking. Die volksraad is dus meer as ooit van mening dat die Afrikaner volkse aanspraak op selfbeskikking gerechtvaardig is. In die licht van die international, wat internationaal gebeur met die oopstel van die Europese grense het die voortbestaan van volkere op grond van die unieke kulturele en ook godsdienstige identiteit in gevaar gekom. En ten spuite van wat regering sê is die mense op grondvlak vlak dit daarmee nie eens nie. So sê Hente sekretaris van die Volksraad. Voor die volgende artikel kom, kom ons luister na Sonja Harold met die trein na Maikus van Die volgende artikel waarna ek kyk sy opskrif lees Boere nie alleen met die geweer ten die kop. Waar is die multimiljoon randse bezighede wat van die landbou afhankelijk is? Maar nie net boere moet saamstaan om Zuid-Afrika se dysfunksionele raamwerk te oorleef nie? Vra Agri SA sy nieuwe uitvoerende hoof. Dis nie net boere wat ons saamstaan nie, maar die hele waardeketting moet die landbouw ondersteun en saam een groot om onkeerbare golfvorm so dat die bedrijf in Zuid-Afrika sy dysfunksionele raamwerk kan oorleef en om vir die toekomst kan positioneer. Meneer Omri van Sel, nieuwe uitvoerende hoof van AgriSA, het op Agri-West Kaapse jaarvergadering een beroep op die landbouw gedoen om sy verhoudings in die waardekieting maar ook internationaal te versterk. Die landbouwse bijdraag to die primaire ekonomie is so wat 2,5%, maar wanneer die landbouwaardeketing bijgereken word, is dit ongeveer 20%. Hy het gesê dit is belangrik dat banke, saadmaatskapie, kleinhandelaars, bezighede en ander landbourolspelers mekaar ondersteun. Hoekom staan nie die boere voor? Ons gaan nie alleen met die geweerd in die kop staan nie. Al hierdie multimillion randse bezighede is van ons afhankelijk, want ons is die begin van die ketang. As jy dit recht kry, praat jy van ernstige kapitaal, nie net van 2,5% nie. Die dysfunksioneerde raamwerk waarna vir ei verwijs, het sluit in korruptie, traal ekonomis, ekonomise groei, werkverliese in die mijnbouw, geweldopplaase en regeringsinstellings wat eindelijk net geld uitsijg. Ons groeikoers is onder 102%, maar as jy dit afspeel tegen inflaas van rondom 6%, is dit net voedselinflasie. Onbekostbarigheid, disinvestering en verdere armoede. Dis die werkelijkheid wat ons in Zuid-Afrika moet kan hanteer. Volgens Van Cell Van Cell bestaan baie redes waarom die landbouw wel vorentoe sal gaan in die moeilike omgeving. Met meer as 800.000 mense in die dienst, is die landbouw een van die grootste werkgevers in die land. Hier is een sterk waardeketing en ons as een positioneer vergroei. Afrika gaan die wereld voer en ons gaan Zuider-Afrika moet voer. Die mense raak reiker en hulle moet eet. Daar is nie aan andervaardighede in Afrika om aan Afrika's behoeftes te voldoen nie. Ons is dit. Die kommentaar op hierdie berig is wonder hoe kom word net multimiljoneranse bezighede gevra. Alle bezighede en elkien in ons land word geraak en een volk bestaan moes nie net uit reik of super ryk is nie. Daar is ook klein boere wat nie reik is nie en skaars koopboe water kan hou, maar wat ook geraak word. Dit is tyde die landbouwsektor wat so met regering praat, ook met die rest van die volk praat waaran hulle behoort. Dit gee men stof tot nadenke. Kom ons luister weer na een stikkie muziek en ek speel graag vir ons die Riddetskie Mars. <tik> ski mars. Die volgende artikel waarna kyk lees onteiening wets, wetsontwerp word geskaaf. Wie skaaf die onteieningswet? Die RSA GP. Natuurlik soos dit hulle behaag. Probleme met die wetsontwerp op onteiening is tydens openbare verhore oor die wetsontwerp uitgewys en sal aangespreek word. Die staat beplan om uitkomst te bind verarm landelike gemeenskappe wat nie geld het om hulle na die hoofdewend rakende vergoeding vir hulle onteinde eindom nie. Die voorneme kom van meneer Jeremy Cronin at Young Minister van Openbare Werke tydens openbare verhoore oor die voorgestelde onteindingswetontwerp by die Parlement. Heel wat instellings het kommentaar gelever oor hoe die vergoedingsaspeik hanteer moet word en waarom daar veranderinge aan die klausiele rakende die machte van die minister moet kom. Rakende die onkoste om koisies na die hof toe te neem voor al arm landelike gemeenskap het ons besluit ons sal kyk na automatische verwijzing na die hof in die geval van een vergoedingsdispied wat daar nie een stemmigheid is oor die vergoeding nie, het Kroonin gesê. Die bepaling moet nog in die wet, wetsontwerp on, ingeskryf word, onteinding sal steeds plaas vind, daar sal steeds vergoeding wees, maar daar sal die reg wees om te appeleer. Hy het ook daarop gewys, dat die beginsel van, beginsel van gewillige koper en verkoper nie totaal en as sal verdwaai nie waar daar ondervind word, met die aankoop van eindom vir die doeleindes van openbare belang, sal onteinding kan intree. Die staat aarsel om onteinding, alhoewel die machte daarvoor bestaan van wie die 1975 weet, maar omdat daar een soort van seneweachtigheid van die staatskant is om te onteind wanneer nodig, doen hy dit nie en betaal hy eder te veel geld vir eindom. Dit word daarin eindelijk die beginsel beheer, van gewillige verkoper en onnooselkoper die staat verduidelik kroonin. Die onteindingsmacht bevraagteken. Die rechtsfirma Weber Wenzel het een moendelike katastrofies bepaling uitgewees wat enige staatsorgan onteindingsmachte sal gee. Hierop het kroonin gesê dat daar een misverstand ingesluip het. Die machte van die minister om te ontein in afdeling 3.1 af van die weesontwerp gee die indruk dat die minister van openbare werke die enigste een is wat mag ontein en hy mag dan enige ander geskikte staatsorgaan aanwees om te ontein. Koronien het verduidelik dat die bepaling verkeerd bevoerd is en verander sal word. Dit moes eindelijk betoel het dat die minister van openbare werke by die soek, versoek van die staatsorgaan mag ontein maar ook nie enige iets nie, slechts dit wat vir die minister geld raak in die bepaalde wetgeving wat hom of haar reguleer. Voor ek by die volgende artikelkie kom, kom ons luister eers na Rijt Dylan met Kom terug. het jy vanavond baby, dan jy nog aan my, my baby, wat sou jy vir my kon sê verlang jy ook na my, my baby mis jy ook vir my, my lady ek vind ek kon weer by jou wees vanavond Koud en alleen hier sonder een dag. Baby, jou belofte sê So voort my lady Hoe kan jy my Net so los en Gaan Ek want hou die sterk Dylan Met kom terug Dit is baie interessant en met die lig op die onteindingswetgeving het ek bykie gaan kyk na mensepale dienste erfbelasting belasting op grond en ander wete wat mens nie noodwendig altyd bewus is van nie Die eerste een is mensepale dienste op vlak 3 regering Wette word door die regering van die dag in die wetgewer of, of parlement aangekondig en waar dit municipaliteite raak, word op vlak 3 geïmplementeer en van toepassing gemaakt op raadswyke en gemeenskappe. By wette en ordinanties word door plaaslike overrede daar gestel om ambtenare of raadslede te bemachtig oor gemeenskappe. Dit sal ook aanpas by die nieuwe wetgeving. Wat er wete gaan geraak word dier onteining? Heel wat onder andere, wet nummer 6, 2004, plaaslike regering, wet op mensepale eindomsbelasting, 2004. Vele ander wete word hierin genoem, en wat moendelik amal gewysig sal word, selfs die mensepale bijwete en verontordinge. Oud bijwete kan verkry word van die mensepaliteitsse inlichtingskantore, Vraal my jou raadslid. Die verantwoordelikheid. Die LIR verantwoordelik vir plaaslike regering in die provincie het as algemene funksie die taak om toe te sien dat municipaliteite in die provinsie voldoen aan die wet op municipale mens, eindomsbelasting. Indien gemeenskap nie die nodige aandag van die municipaliteite kry oor waardasie, En belastingsaangeleenthede nie, staan hulle dit vry om 'n gesprek te tree met hulle onderskeie provinsiale plaaslike regeringsdepartemente. Vir kontakpersonele van jou provinsiale plaaslike regeringsdepartement gaan na www.dplg.gov.za. voor aan aangaan nog o'n biekie mysiek. My, my, my, my, my. Verlate Staan die krachtpale Sonder draade Swart Let it Is daar nog teerpijen Ongelukkig Bol vaten Eens al hulle aan Televisie, ongelukkig, niks meer in Afrikaans nie Gelukkig, woon ons nog in huise Ongelukkig, met tralies voor die ruite tasies gewerk tot 31 juli 2015 waarvoor was ons eindomsbelasting so ver angewend municipaliteite moet n betrouwbare bron van inkomste hee om basis dienste te kan voorsien en lewerks om te kan verrig eindomsbelasting is die belangrijkste bron van algemene inkomste vir municipaliteite vir alle inontwikkelende gebiede Die inkomste uit eindomsbelasting bevolgens tot voordeel van die gehele gemeenskap in teenstelling met afzonderlijke huishoudings. Dit sluit constructie en onderhoud van straate, paaie, sypaakies, belichting en stormwaterdraineringsfaciliteite in as ook die oprichting en bedrijf van klinieke, parke, ontspanningsfaciliteite en begrafplase in. Inkomst uit eindomsbelasting word ook angewend vir die administratie van die municipaliteit soos rekenaars en skryfwoeftes en uitgaves vir bestuur soos raads en gemeenskapsvergaderings wat deelname van die gemeenskap oor aangeleendhede van geïntegreerde ontwikkelingsplannen, GOP en mensipale begrotings vir Municipale eindomsbelasting word bepaal, ingevorder en plaaslik aangewend dyr municipale rade. Regeringsinstansies op nationale en provinciale vlak het nie die reg om municipale belastings te heef nie en dit deel ook nie die inkomste daaruit te verkry nie. Eindomsbelasting word bestee in die municipaliteit waar die inwoners en kiesers een inspraak het oor die besluiten hoe die inkomste bestegen word as deel van die GOP en begrotingsprocesse waar municipaliteite die inzette van gemeenskap bevra voordat die municipale raad die begroting aanvaar. Die huidige regering moes al die wete wat verder vermeld word ook aanpas om by die communistische baatjes aan te pas. Dit wil sê, alle menspilleteite sal nou weer hulle waardasies volgens my met aanpas. Indien jou eindom minder gewaardeer word, die saafde geld vir bankwaardasies en sovoorts. van ons weet, of wil nie weet nie, dat dit van 1 Augustus 2015 een hele nieuwe communistische baadje gaan aantrek, Dit gaan hand aan hand loop met nieuwe wet op onteinig en grondeise of grondhervorming. Tot en met 31 Juli 2015. Erfbelasting is eindelijk een vloekwoord, want wat een persoon betaal, word nie noodwendig die deur een ander betaal nie. Heel wat van ons mense is oningelig, want wat dit alles eindelijk behals, Dis enige dorpskema word vooraf uitgelee, strate, en dienstige gelever voordat die persoon daar mag bouw. Wat is mensepale eindomsbelasting, is die vraag. Mensepale eindomsbelasting is essent bedrag in die rand gehef op die markwaarde van ontroerende eindom, dit wil sê grond en gebouwe municipaliteite het een lang geskiednis om eindomme te belas oor eenkomstig die oude provinciale ordonanties van die voormalige kaapte goede hoop Natal, die Oranje Vrijstaat en Transvaal. Vooral in die voormalige blanke stedelike gebiede, daar benevens machtig die grondwet van die Republiek van Zuid-Afrika municipaliteite om eindomme in hulle rechtsgebiede te waardeer en te belas. Die wet op mensipale eindomsbelasting vervang die voorgestelsel van eindomswaardasie. Mensipale het ‘n lang geskiednis om eindome te belas oor eenkomst die ou provinciale ordonansie van die voormalige kaap, die goede hoop, Natal, die Oranje Vrijstaat en Transvaal. Soos ek sê, vir al die nie voormalige blanke, stedelike gebiede. Ek moes dit net weerhaal daar beneeuwensmachtig die grondwet van die Republiek van Zuid-Afrika mensepaliteit om eindomme in die rechtsgebiede te waardeer en te belas. Die wet op mensepale eindomsbelasting vervang die stelsel van eindomswaardag sien. Wees aanspreeklik vir die betaling van mensepale eindomsbelasting. Alle einaars van onroerende eindom is aanspreeklik vir die betaling van eindomsbelasting. Daarom word alle einaars van ontroerende eindom in sluitende kommersieel, residentieel, dis wonings, landbouw, regering en so meer by hierdie definitie ingesluid. Grondrechte soos die vergunning om te occupeer, wat normaalweg in gemeenskapelike gebede aangetree word, word ook by die definitie ingesluid. Mensenpaliteite moet toesien dat einaars van in deeltitelskema's by die registreer is, want die schema as rechtspersoon kan nie meer belast word nie. Hoe word menspaliteite of menspale eindomsbelasting vastgestel? Die financiële verplichting ten opzichte van menspale eindomsbelasting word bereken dier die markwoorde van die onderroerende eindom, bijvoorbeeld die grond en gebouwe, te vermerende gevuldig met ascent bedrag in die rand, soos dier een misbele raad bepaal. Bijvoorbeeld, indien die, ma indien die markwoorde van onroerende eindom, grond en gebouwe, 50.000 rand is. En die cent bedrag in rand is 0,015. Dit wil sê 1.5 cent. Dan is die bedrag verskuldig van eindomsbelasting 50.000 rand maal 0,015. 750 rand vir die jaar. Die einaar van die einddoem moet die 750 gedeelde door 12. Dit wil sê 62 rand 50 per maand aan die mensibiliteit betaal. Indien die betrokke einddoem, as er die of woning gebruik word, of as dit veldoenig aangewend word, solang een of meer komponente vir residentiele doeleindes aangewend word, dan sal die centbedrag in rand bereken word na aftrekking van die eerste 15.000 rand van die markwoorde van sodanige residentiele eindom. Dit is een vereiste soos voorskryf in die wet op mensepale eindomsbelasting wat inhoud dat die 0,015 rand toegepas sal word op 35.000 rand en nie 50.000 rand nie. Dit is dus 50.000 rand minus 15.000 rand. Die belasting betaalbaar die reis eienaar is dan 35.000 rand maal 0,015 dit wil sê 525 rand vir die jaar en maandeliks om die eienaar van die eiendom 43 rand 75 an die menspiliteit betaal. Ek geloof nie jy het dit geweet nie kom ons luister eers weer een stikkie muziek voordat ek aangaan. Hier is Dankie Jan. Dankie Ja Seste Sestien, twee en vijftig Ankers gooi jy af en ontstoor Tider, blunt the be key driver en tanka, quasi wine. Die reiker met dankie Jan. Ons gaan verder in die artikel om met die ekonomie ons allemaal virg, probeer sekere spaar en anders spaar niks. Baag jy nie eers om om met bijvoorbeeld water te moors nie. Esko maak het ook nie makkeliker nie, maar vir my as leek is dit net so moeilik om te weet wat my voorland was vir die jare rondom XX Rand te begroot vir elektrisiteit, maar nou ons minder elektrisiteit per maand en steeds moet die mens rand X, begroot, wat nie dagelik stijg. Meeste huishoudings bawe swaadgebiede langs ons dorp en stede is hierby uitgesluit, want hulle geligies brand aan een. Verloor minste 10 uur per week, wat daar er geen energieverskaal word nie, terwyl jy vir jou dienst betaal. 10 uur per week maal 4 in a 4 of 5 geel 40 uur per maand en volgens rekord is daar geen rand XYZ wat verminder word nie. Die selfde gebeur op die gebied van water, hoeveel daarmee het ons vanaf 1994 gebouw? Ek vind niks wat CDN gebouw is nie, of daar kyk ek dit net mis. Alle menspale of menspale dienste voeder die geld in vir jou dienst vir watervoorziening, maar gerieflik hetzalwe gee jy jou nie die dienst vir jou die betaal nie. Nou wie vat dan ons geld as hulle die geen dienst of slechte dienst lever, net wanneer het hulle pas? Hoeveel dorpe en stede sit vir weke sonder water en hoeveel van die water wat ons ten dierste maandags betaal word rechtig angewendt om ons water skoon in ons kraan te kry. Hoeveel se water is rechtig skoon? Nou praat ek nie van geboddelte water nie. Ons kon al lankel met al hierdie misbruik van die belastingbestalderse geld damme gebouw het en opgaardamme by riviere gebouw het, om met water wat wegloop see toe op te vang. Ons kon al selfs onsoutingsaanlegde gebouw het, in tye van droogte, om ons water aan te vul. Ons kyk na mensopale tariewe. Hoor mensopale tariewe kost Zuid-Afrika poste hoopegeld. Dit is so sêle Die inpak van die jaarlikse verhoogings in mensopale tariewe en erfbelasting blyk onder meer uit die verlies van 4500 werksgeleendhede as ook verlore ekonomiese opbrengste van so 2,8 miljard rand. Hierdie bevindings is uitgelig op die Vereniging van Eindoms Eindors van Suid-Afrika, VESA, sy 46ste Internationale Konfensie wat onlangs in Kaapstad gehou is. Korte voor het VESA die consultasiefirma Rijtswatch gevra om in vernootskap met die Universiteit van Pretoria-Menspale begrotings vir die komende jaar te onderzoek. Die doel van die onderzoek was die identifikatie van belangrike mensipale begrotingsinlichting wat verband hou met eindomsverwante koste soos erfbelasting, elektrisiteits en waterkoste in Zuid-Afrika se elf grootste mensipaliteite, sê Neil Gopel uit Voernoofe van VESAM. Stijging in eindomsbelasting in metropolitaanse gebiede het gewissel tussen 4% en 11% per jaar oor die afgelope 4 of 5 jaar. Die aangepaste gemiddelde groei in eindomsbelasting was 6,7% per jaar. Die grootste verhooging van meer as 11% was in Nelson Mandela Bay gevolgd door Mangão teen 10, 79% en 12 en 10,75%. Die kleinste verhoogings- en eindnoomsbelasting van onderscheidelik 4,3%, 5% en 5,6% was in die 2 Queenie, Polikwane en Ekorulene. Kupal skets die breerachtergrond vir die onderzoek. Ons topprioriteit was om te bepaal of hierdie hoog belastingsperke plaas op Zuid-Afrika's ekonomise beleid, iets wat streng dier grondwet verbied word. Ten hierdie achtergrond is een van die verreikendste bevindings in die verslag die ongelijkheid van eindomswaardasies, vooral in die resistentiele sektor waar eindome dikwels ondergewaardeer word. Om hierdie tekort te vergoed, word die verhouding wat op kommersiele en nijwerheids betaal word verhoog, waar die eindors van die eindomme, wat akkiraat gewaardeer is, betaal ook te veel. Die vereniging wil seker maak, dat menspaliteite een gelijke hoeveelheid dienste aan die kommersiele en nijwerheidskliënte lever, sê Ons beskou die studie as die begin van betrokkenheid by die departement van saamwerkende regering en traditionele sake, onder wie se die wet op minse paale val. En ons sien uit na konstruktieve saamwerking met die departementse pas aangestelde minister, Pravin Gordon, oor mens paale tariewe en ander kwesties, wat nie nie die eindomsektor belemmer nie, maar uiteindelik ook ekonoise groei en werkverskaffing, sê hy. In hierdie licht groet ek vanavond Corrie Slabbert, tot morgen aand, die selfde tyd, die selle plek, en ek speel uit met hy nou, is steeds aan soldaat aan Wolganstad. Lekke aand verder, tot ziens. Es steht ein Soldat am Holgerstrand Hält Waffe für sein Vaterland nacht allein und fern es leuchtet ihm kein mond kein stern regungslos die steppe schweiz eine Träne ihm ins Auge steigt unerfügt im Herzen frist und nagt, wenn ein Mensch verlassen ist und er klagt und er fragt. not leave the sea.